Hartelike goeie middag, dit is op die horizon, is die program, en Patricia Loos het vir ons daar uh, die inleidingslikkie gesing van Super Nou ja, hier het ons vandag nou vir julle, lekker super, super, super Sterre. En ek het amal van hulle uh, onderhoud mee gehad op hierdie program, so maand of twee maande terug, in die laaste twee maande sal ek sê, uh, was amal van hulle op my program on, uh, onder onderhoud, ja, en uh, uh, so ons het concert en is min wat mens hierdie uh, verscheidenheid mense op een verhoog sal sien en uh, julle is uh, bevoorrecht vandag om uh, daar die mense te wees en uh, ek het al hierdie mense vir julle saamgebring en ons gaan na hulle luister oké okay, ek praat onder andere van, kom ons kyk of ek het gauw kan kry uh, dis daar en dis daar, en die mense wat ons vandag na gaan luister is, Welleens Swart, Cordia Bota Josja Nari Reen Bobby van Jaarsveld Janny Duplessis van die Jagdkamp, Nicholas Lou Neil Nachtrein Marcel Delmeide en André het noemen. Nou as ek sê impressive, dan is dit nou impressive daai. En uh, ja, ons is al hulle, ons het al na hulle geluister, maar vandag kom hulle saam vir ons optree. Kom ons skop af met Pierre Nolte. Nou hy is uh, bekend as Welleend Zwart. Uh, 35 jaar lang al volksbesit in Zuid-Afrika. Sy pa, was die groot inspiratie na die muziekwereld toe en hy was door sy ma aangemoedig met sy skryf vermoe. Ok, ons het uh, twee liedjies van, min of meer twee liedjies van elke een van hierdie kunstenaars wat ons nou gaan luister. Ok, en uh, kom ons luister eerste na Welleen Zwartse Jakarandastrate. Geniet het! de straat en oor zilver promenade soek na die reenboogse punt Ja, Karinda straat Roek my vanavond Ek luister na die liggie op die wind en ek volg my hart waar ek gaan Ja, ek my hart, waar hy gaan. Blank het ek gewandel, langs hulpvreemde paaie, te ver het ek gesoek, na die kruis, Die sporen na geluk, loop in cirkel en draaie, en leie my weer terug na die huis. Ja, karanda's prate, roep my vanavond, ek luister na die ligie op die wind, en ek volg my hart waar ek gaan. ek luister na die likkie op die wind en ek volg my hart waar ek gaan ja ek volg my hart waar ek gaan jakker aan de straat roep my van aan hand ek luister na die likkie op die wind en ek volg my hart waar ek gaan ja ek volg straate Ja ken dan dit was 'n uh, peer en Nolte, alias Walleen Swart Ja, da sien julle al klaar sommer, waar hy in hy program op pad is, en dit is na uh, bekende uh, Suid-Afrikaanse volksbesit ek, ek, ek, ek detect so'n vaar klank van Anton Goos en daar in, da in Welle en Swart, ek weet nie of hy moet my sal saamstem, en of ek kom of uh, hy, maar ek glo, hy het uh, waardeer as ek so sê, maar ek, uh, daar is so iets so ietsie, van, van Anton Goosen doorachter op die achtergrond van sy stem. Nou, sy uh, muziekloobaan my, het afgeskop as Pierre Anolte, die getaarspeler soos in uh, Koos Kombijs sy orkest, en dan uh, met uh, ander woorde automatisch het Koos Kombijs dan ook een groot invloed op Wellington sy muziekloobaan gehad. Ons luister na die tweede ene wat ons hier het van wel eens wat, en dit is natuurlijk uh, ek geloof nie, dit is eie anomie, ek, uh, probeer nou aan die oorspronkelijke kunstenaar dink, maar in elk geval die liekie is sonvanger. Kom ons luister. <mys> die zon kan hang. Het donker by die venster in die middel van die Want hou jy hoe helder die kamer sy, dit was natuurlijk gewees William Zwardaai en nou uh, goeiemarrag Hanlie, Hanlie van Rooien, uh, sy is vandag verandering vir, weer saam met ons uh, sy was so baie baie bedrijwig die afgelopen rik, met haar pa wat in die hospitaal is en het nie veel kans gekry om na ons te kan luister nie, maar uh, ek is altyd blij as sy is want sy is altyd daar om my te help waar ek verkeerd is en In vandagse geval het sy sommeral klaar vir my gesê um, dat hierdie Likie is dier uh, uh, uh, welleend self geskryf en uh, die ander wat het opgeneem het was Laurika en sy dink Giaan Groen. Nou uh, uh, uh, uh, volgens haar nou het het uh, mos geskryf na aanleiding van een jong sien wat selfmoord gepleeg het as ek recht onthou, sê sy, dankie Hanlie, vir die inlichting, hey, dit help so baie, as die ander mense inluister, en, ja, let o mense, uh, uh, uh, uh, jylle saak kan bou, rondom, en uh, likie, ok, nou, uh, gaan ons van welleend afstap, dankie, en jylle sal hoor, dit is, Man, die mense wat ek vandag vele speel is legendes en euh, ja, en hier kom my gunsteling gunsteling dame euh, in Suid-Afrika en ja, ek hoef nie, ok euh, ek sê altyd sy of nou die of is gewoonlik euh, wat is haar naam um, uh, uh, uh, Nea Nel maar hierdie ene eh, Rudy ik, uh, Corlia, Corlia Bota Sy is vir my so talentvol, so talentvol, en uh, ek het die vooregaat om daar Elke een wat ek mee gesels het hier, op hierdie stasie, is vir my al een voorrecht geweest maar Corlia het net uitgestaan vir my. Ek is jammer om te sê, maar ek, ek, julle ander sal verstaan, ne. Ok, uh, kom ons kry haar gereed, en... Uh, Sy is op 16 augustus in 1987 gebore en het in Delmas Springs groot gehoor. Waar is ons ander Delmas meisie? Of ons anders Springs meisie? Francis, uh, country sangares. Uh, ek het langklaas van haar gehoor, sy was gereeld elke aand op ons programme gewees en uh, ek het eindelijk baie langklaas van uh, uh, uh, Francis de jager gehoor. Uh, sy moet maar weer een bykie kom luister. Ok, Nou, ek praat nou weer van corlia sy talent is op die ouderdom van 3 ontdek en sy het op die jong ouderdom van 5 met vokale opleiding en klaveerboordlese begin. Oor die volgende 7 jaar het sy meer as 40 uitstedfids en nationale competities deel geneem en natuurlijk meeste van hulle gewen ook. Weet, uh, ja, daar is nie keer nie as, vooral as mens op 5-jarige ouderdom al met musieklese begin, met sanglese begin, dan moet jy net uh, aan die einde van die dag uh, uitblinker wees. Uh, ja, kom ons luister, ek het sommer drie van Kordlea se liekies opgesit, en uh, nie sommer nie, maar uh, want uh, ek, ek, dit is so moeilik om te kies wat er van haar ek, uh, gaan speel. Nou, daar is twee van hulle wat sy saam met uh, Rudy uh, sing en dan is daar een wat sy sal met de Patricio a boonga nie syng. Kom ons skop af met die een, Rudy en Corlea en sy syng as ek syng. Nee, sy syng. Maar ek luister. Ok. Kom, wat jy weet wat ek meer my trane word lerie sy is al wat ek kan sê, en man jylle sal met my saamstem, ek kan nie dink dat daar ene is met meer talent in die ganse Zuid-Afrika nie, Corlea Boel, weet ek het so met die onder, onderhoud terwijl ek me daar gesels het, het ek haar prizes so gesing, en ek het van gesê, jy is net die beste, jy is dit, jy is, en toe kom, toe kom sy, sy antwoord en sy sê, hoorie, eh, is jy nie dalke stalker nie? <laughs> nou ja, noem my een stalker, maar vir Corliabote boete, achtervolg ek, en eh, ek is eh, bewis van elke move wat sy maak, big brother is watching, Corlia is voorzichtig, nou ja Jannie is ook ingeskakel en Jannie het ons nou laat weet dat uh, hierdie eindste um, sonvanger van Valiant, wat ek net nou gespeel het is ook dier Revenste en Corlea Bota opgezet hy sê Bota, uh, daar is nie Corlea Bota nie, ok uh, maar ek sien hy daarom gekorregeer na Bota toe en <laughs> uh, hier net net om te wys dat hy reg is hier so 'n luister was nou net om te bewys, dat hy reg is, dit was Corlia, en sy doen, sonvanger. Uh, uh, ons kom weer, ons is nou nog steeds by Corlia, en Corlia Bota is een Suid-Afrikaanse sangeres, 30 jaar lang al wat sy in die bedrijf is, en amper 10 albums en DVD's, opnames, gesamenlijke verkoop van meer as 250.000 exemplare achter haar naam. Corlia sy in menigte het uh, genres en tale kom ons luister na die volgende ene, uh, kom ons van die reene wat sy saam met Patrizio Buane uh, wat sy saam met hom sing, hy is uh, uh, uh, baie tale machtig uh, snaaks, hy sing in Afrikaans, maar uh, Afrikaans is nie een van die tale wat hy kan gesels nie, kom ons luister na Cordelia en, en die liekie is natuurlijk uh, ek mis jou elke dag selugge, hul knibbel en daans woord die kai die nachtwind waai koud dan sreen in die lucht ek voel die sproeitje in my wang die soa en eelsame paard die afskeed les waar in my haard ek mis jou elke dag a bikini die door wat nou niks sê. Elke dag worde weer verweer. Of is alles voorbij? Ek mis jou elke, elke dag a bikini. En oor nacht hier en wei gisterse vieren, denk ek zonder 'n oggend so koud cool, is vra ek vir die doel en sien vir ek kan ons so vrees vas dis sou in sommer die afskate lê in my hart i miss you all the time i be keeping me die tovat wat sê jy daarvan? Dit was Corlia en Patrizio wat haar saam gesing het en uh, man, as, as ek saam daar kan sing, sal ek soos een ster klink. So, ek sal nie myself op die skouwer klop as ek een van hierdie mans is wat saam daar sing en dink ek is goed nie. <tus> um, eh, on, ons is nog nie klaar met Corlia nie, ek het gesê ons het drie van haar en ja, haar laatste album wat sy gedoen het uh, het nie net een uh, buiderwetse klank nie, maar uh, vestig ook die passie vir haar vrouwerechte. Sy loods haar nie wensgeem in een genadesprojek pro uh, dat uh, vir, vir vrouwe wat in huis houdelike geweld vastgevang is. Vrouwens is uh, een uh, lang oor die land schenk sk gebr uh, gebruikte handsakke en toiletwaarde waarna Cordelia uh, en Care Protect invest West-Suit-Afrika saamspan om met na veiligheidshuise en centrums uh, die, uh, dwars oor die land te verspreid. Nou, sy treed dees daar ook uh, dwars oor die, uh, uh, die hele wereld oor op uh, Corlea Bota. Die een wat ek nou is, nog ene saam met Rudy, en uh, ek denk is Rudy Klaaste is dit, en uh, Corlea en Alisson saam uit uh, ook een baie baie klassieke ene, Rudi en Cordelia, hoor jy my stem. Daar sê, dit was die drie liekies, wat ek opeindelik het ek vier, ek het so'n vanger ook opgekooi, van Corlia Bota, en ons gaan nog baie van haar, op, ja, wel, as het nie op hierdie stasie is nie, as ten minste op hierdie program, gaan ons nog van haar hoor. Ek het gesê, sy moet my hoogte hou, van elke nieuwe liekie wat sy uitbring, ek wil weer daarvan, en ek wil haar uh, speel. Ok, die volgende kunstenaar, wat ons, is, uh, wat is so maar twee weke terug, wat ek met die ookie gesel het en die man, se rechte naam is Jaak, maar uh, hy gaan onder Josja, na die reen, en ek het van hom ook tweelikies, wat ek opgesit het, en, uh, ja, Joshua Nareen, het met nadrukkelike stijl en Joshua Nareen die Zuid-Afrikaanse mysiektoneel in 2013 getref en mense gedoong om rechtop te sit en kennis te neem. Hulle eie unieke stijl van stadion rock met klassieke klavier en strijkinstrumenten saam met die kristalhelder koor van frontman Jaak de Villiers uh, het JNDR, wat nou natuurlijk uh, Josia na is, in staat gestel om die klank te volmaak, waaraan geen Zuid-Afrikaner, ander Zuid-Afrikaanse band nog kon raak nie. Nou, ja, hy is een van die gelukkige sangers of kunstenaars dan, wat sy eie uh, orkest het, wat oorals saam met hom optree. As hy optree, is sy hele daar. Nou ongeacht die eicht dat hulle lirische inhoud in Suid-Afrikaans is, is JNDR sy debietalbum, een wat elke Suid-Afrikaanse gesin behoor te besit. Al is JNDR nie een gospelgroep nie. Neem hulle diepsinnige lirieke en betoverende melodie jou op n reis door jou eie siel en laat jou een kort kykie in die hart van Jaak de Williers. Dit is nou sy rechte naam daar, een liefhebber van een en een man wat daarvan hou om die werkelijkheid te, uh, in die oog te staar. Met die hoop op uh, meer as net die ooglopende. Nou Jaak sy geloof is in Jesus Christus, en sy liefde vir alles wat mooi is. Uh, klink soos hierdie wat rooie roose hoekie vereensam is. Uh, ek hou van alles wat mooi is. Nou ja, dit is Jaak, hou van alles wat mooi is, wat een mooi eigenskap is, een prachtige eigenskap van enige mens en uh, die album uh, ja, spreek van geloof, hoop en liefde en inspireer ons in trouw spektriewe uh, by om skoonheid in, in ons uh, verhouding met God en met mense na te gaan uh, er oor na ons harte te vind. Kom ons luister na die eerste een van twee wat ek o, o, onder sy naam hier geplaas het vandag en die eerste ene van Josje na is sy bekendste ene en ook sommer een van sy heel eerstes is uh, ek dink dit is sy signature Likie hierdie en dit is Josje na met Lig op die horizon Oor die vlieg van die een Van die boodskap bring as je vond Of daar op jy horizon. Na die lange wacht vir vrede, Is die merke van jou leven, Is spoor tot in my hart, Vreugde kom. Ons soos vrede, Brand in die donker, Nacht is ons, Soos op die horizon. vir ja, jou Aan sê, terug by die stuikwint, en ek sê weer eens, jy luister maar die roem van die roem, hier, op ons program vandag. Uh, Josja na die ook volksbesit, ook uh, Suid-Afrikaanse sanger, en uh, ja, kom ons stap aan, en ons praat, uh, of ons het nog een liekie hieso, van Josja na die reen, um, uit sy loobaan, as vandag, Jack de Priester, sy pianist en achtergrondsanger begin en geduldige wag tot die geleentheid om sy eie solo-project te begin. Oké, okay, hy is geboren op 6 maart 1987, Suid-Afrikaanse sanger, acteur, Suid-Treffers sluit in een speelkie, waar is jy, Van Jaarsveldse uh, speel, een hoofrol in Sterkinekor een rolprint, die printse naam is Liefling, wat in 2010 vrygestel is, sy sister Karleen van Jaarsveld is ook een sangeres, aha, onmiddellik weet julle nou van wie praat ek, en uh, Pieter van Jaarsveld is op 6 maart 1987 in die parel, uit Afrika gebore, hy het die bijnaam o, gats, nee, ek is nou by een ander ou <laughs> van Jaarsveld, ons gaan nou na Bobby van Jaarsveld toe, hy is volgende man, jy moet nie so haastag wees nie, kom ons luister, na, nog een, van, uh, Josja na die reen, en hierdie ene is someraarde. Ons het dit die door en draad gespril, Soos die middernacht en licht, soos licht toren, vrede het die kijk in jou gebring. Ek het jou soms so misverstaan en het ek te goed. Die ochendson het jou kom haal, was het soms ver achterna, so ek volg wat jy so gaan. die lig in die donker verdwijnen is echt toe hoe ze ons terugkijken in vetjes wat groei to die lig in die nie het verstaan, is iets wat jy in stilte laat oorgaan, doordat jy opvreet, doordat jy binnenste neerkraan. Jy is braaf as jy kan praat sonder maar dit strane wat jou haar peter so my met jou op oor, die plat vooruit ek sien dinge meeste van die tijd dier oor zonder logische verduidelikings vir dinge like soos dit leid ek, so ek op maar ons die door die door die draad gesprek Ligtere Die Soos Ligtere As hy, dit was gewees Josje Nare Reen, JNDR <coughs> en die, hy het een nieuwe album nou uitgebring waar die 26ste oktober um, uitgereik sal word en dit is een herdenking of uh, ja, vir die geleentheid van sy 10 jaar in die bedrijf. Nou in 10 jaar het hierdie oukie al so baie geachieve. Dis net ongeloflik. Ok, hy is al volksbesit in so'n kort tydperk. Ons stap nou aan na die Pieter van Jaarsveld wat ek net nou van gepraat het. En dit is natuurlijk Bobby van Jaarsveld. Hy is op 6 ap, uh, nee, maart 1987 en paar 8 is het nog gesientje mann. <laughs> in parel, maar wat een gentleman he, hy is a, eindelijk een lekker, lekker een om je te gesel, en hy is so gentleman een gentleman, in parel, in Suid-Afrika geboore, hy die bijna Bobby, by sy pa gekry, hy is die middelste van drie kinders, sy syster is natuurlijk Karleen uh, van Jaarsveld en Kara. Nou, Bobby was in 7 verskillende laarskole, waarna hy sy uh, hoorskoelloob aan op die hoorskoel Brits begin het en voltooi het, Hier neem aan talentcompetities deel en ontwikkel liefde vir die muziekbedrijf. Hy slaan sy eerste contract uh, uh, in uh, graad 11 los. Nog op school nie, graad 11, staan in 9. En in sy eerste soloalbum word vroeg in sy metriek jaar uitgereik. Hy is een gemaakte man al op school. Hy is op 7 januari uh, 2011, met sy skooliefde Anakie Reders in die EG Verbind. Hulle twee seens, Sion, geboor op 24 oktober uh, 2011, een van die daardie ookie sy verjaarsdag, en die ander ene geboor op 20 december uh, 2012, en dochter, Armani, geboor op 7 maart 2016. Kom ons luister na die eerstene wat ek hier op die uh, draaitafel het, draaitafel. Dit is door die jarene. Dit is nou maar oome met my speelhuis uh, van Bobby van Jaarsveld en die liekie is Butterflies. Hier gee my Butterflies. Hier kom hy. Ek onthoud die begin van november maand op een wingerd in die kaap. Jy het gestaand in die bas van een koolte boom. Ek was te bang om met jou te praat.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 Die keer, gee jy my nog steeds barrefleis Dis al 15 jaar en november maand lyk nog die selfde in die kam En teen die koelte boom waar ons naam bestaan Vraai jy my weer vir een dans En het voel nou weer soos die eerste keer Toe jy vleister in my oor Het begin van voor en my hart loop oor Van die barrefleis in die kam net soos die wind waai, en als verander, jy laat my kop nog draai, want jy gee my nog, steeds perfect, kom nie hier langs my, dat ek meer van jou kry, net soos die eerste keer, hier jy my nog, steeds perfect, net soos die wind waai, Laat jy my kop nog draai Wie zou dit ooit ondraai Jy gee my nog Net soos die wind waai En als verander Jy laat my kop nog draai Want jy gee my nog steeds barrevlaai Kom nie hier langs my Dat meer van jou krui. Net soos die eerste keer, gee jy my nog steeds barrevlaars. Net soos die winvaar, jy laat my kop nog draai, en jy gee my nog steeds barrevlaars. Kom nie hier langs my, dat ek meer van jou krijg. Net soos die eerste keer, gee jy my nog steeds barrevlaars. Butterfly En natuurlijk praat hy daar van sy skooliefde, dit is soveel jaar terug, dat ja, en sy gee hom nog steeds Butterfly is, dit is Bobby van Jaarsveld, met daar ene, nou hier, kyk net die uh, program, uh, of die stasie, uh, ons praat nou van een Ramkat radio, en eh, uh, ja, hoe vannig die riemtelegram werk, ek het net genoem of gewonner, waar is uh, Fra uh, Francis, die is daar, Francis de Jagada van Delmis, of van Springs, en, eh? hoor net die so. Hallo, my, hoop het gaan goed, skiesie ja, en het en nou vir my gesê, hy oom oh, mis my, jammer so still is, ek weis hier nog in die aand, en goeie nie, dag is dit moeilik, ek het nou net vir die huis aan gekom, en en Ja, so ek na nou pak gym sakke, en nou gaan ek my verloofde al by die werk, en nou gaan ek gym. En dan die aand is, is, amal um, uitso, en nou luister ek in die aand nog, ek is, maar, ek sê nou nie altyd hallo nie, maar, am... Um, <laughs> Ek beloof, benove oom, ek luister, ek sit nie, net net oomse programme wat ek nie kan luister nie, dan is het En dit is oom, ek hoop het gaan goed met oom, en liefies oom, boy! Nou ja, daar het julle dit, nou weet ons amal, waar is Frances, die is daar, en waar sy haar self bevind. Ek het uh, met haar ook gesels, maar ek het nou nie uh, van haar plate saamgebring vandag vir hier die uitsending nie. En, uh, ja, sy is country sangares, en uh, Frances de jager van Springs. Nou, ons kom by die volgende ene van uh, Bobby van Jaarsveld en uh, die ene is uh, soos een gentleman wat wat hy is, wat ek gesê het hy is uh, sy, een vrou wil dit hoor. Nou kom ons hoor, wat wil een vrou hoor? eenvoudig my sien ek dit net vir ons my vrou wil dit oor praat sag vir my harde woorde bly lief want jy het haar beloof wees sterk want sy het jou nodig wees vir haar diele. Bly leed, om te vergewe Bly gloed, daar goed in die lewe Bly woord, want sy verwacht het van jou Sy wil raak aan jou hart Sy wil vaat aan jou siel Sy wil aals met jou deel Zorg dat jy nie verneel Sy wil weet wat jou plaat Jou heel diepste vraag Moet is nou blij Want de vrouw wil het word Zij sê, een vrou wil het hoor, die haai klein sienkie, recht in die begin van die plaat, wat vraag, wat moet hy dit uit die levensles daar gekry, een vrou wil het hoor, en ek het vir oogend my, my dagelikse weisheid van die dag, wat ek uitgestuur het, het ek gesê, die, die beste ding, wat een pa vir sy kinders kan doen, is om hulle ma lief te hee, is dit nou nie? He? Ja, ek Kui, kom ons stap aan en waar trek ons? Kom ons gaan na een ander kunstenaar toe en hierdie ene is Marcel. Marcel Dalmeide het in 2013 professioneel begin sing maar het eindelijk in die kleederskool al sy debiet op die verhoog gemaakt toe hy vijf jaar oud was. Die Pretorianer spog met een indrukwekkende lys loopbaan hoogtepinte waaronder sy blinde audiesie op die deelname Na van uh, The Voice is hy van 2016 verskynings op noot vir noot, muziek, en vele meer miskien nog uh, altyd deel van hierdie 28 jarige kunstenaarse lewe is hy is maal oor rockgroepen en muzikante soos Bon Jovi Guns N' Roses, Aerosmith Billy Idol Queen Def Leppard, ICDC en Matlie Kroo wat allemaal een invloed gehad het op sy eie stijl. Hy herken dat hy sy eie levenservaringe en verhoudinge die, die meeste of die grootste inspiratie is achter sy lirieke. Die liekie wat Marcel vandag vir ons gaan nou bring, uh, ons gaan vir hom twee laat sing, en die eerste ene is, dis hoe sy dans. Huh? The word of question, hoe dans hy? Dis hoe sy dans. Hier kom hy. Tussenwoorde en ek hoor jou roep Die muziek wat speel En ik begin jou soek Die lucht dan Maar ek weet is jy Wat hier staan voor my Dis net ons vanand Dis hoe sy dans Dis die gevoel Die vier hier in my Wat sy vlamme spoel Die ritme vaar my aan die hand en lei ons saam, naar die aanerkant. Ek wat speel en ek begin jou soek Marcel de Almeida, of is het Delmeida, ek weet nie, maar in elk geval, uh, ja, hy singt vir ons daar en hy is die pretorianer wat al gesprog het met uh, The Voice in Suid-Afrika en Musique Corlette in Noot voor Noot in 2013. Selfde as Josje na het hy ook professioneel beginne sing. Nou kom ons stap aan en uh, die volgende een van Marcel is... Once later, now, forever mine. Pick up your broken glass and put it on the green, green grass of heaven on my way back home. low kisses at do wind tonight underneath the starry sky. I love you till the end of time Marcel Delmeida, nogal baie indrukwekkend met sy Engelse lekkie en uh, ja, forever mine en ons het dit geniet en uh, ja, daar is soveel talent in Zuid-Afrika, dit is als weggesteek in hoekies in in uh, jachtkampen en so, ok, so gepraat, ons kom volgende by een man genaamd Janie Toeplastree Danny Duplessis, en hy is daar van, is dit een Nijlstroomse wereld, of is dit Morimoli, en uh, hy is ook een van die onroopers op hierdie stasie, wat julle na luister, en uh, ja, hy is country sanger, hy is meneer country, jy sien, uh, eltyd is daai Lance James program opkom, dan sê Lance James, Mr. Kandrie, en dan weet ons, hy praat nou van Janie Duplessis. Ok, ek het van hom, het ek, twee, ek het eindelijk ene keer gesoek wat hy saam met sy dochterkie, zouie, ek denk is haar naam, gedoen het, en uh, sy is opkom in een ster, en hierdie program is, op die horizon, maar ek het nou nie daar ene gekry nie, so ons gaan Janie saliekie speel, die eerste ene, hy uh, bedrijf die uh, pap en gril daar in Morimoli, in Jagdkamp, uh, bedrijf hy saam met Skonma uh, van Staden, Venter, en jy sien, hy is altyd een Venter in iets betrokke. Uh, sy is Hanlie, Venter, van Staden, of is sy Hanlie, van Staden, Venter, ek is nou nie seker nie, maar in elk geval, maak jy saak, wie kom eerste nie, daar is een Venter daar. Nou, Janie, uh, sy eerste liedje wat ons nou gaan luister, is Yep, you ask me to, nou luister die qua country kwaliteit, en uh, uh, hierdie liekie, en soos ek gese, net nou gesê het, van die riemtelegram die is riem riemtelegram in hierdie stasie van ons, ek het nou net gesê, ja nie, ek denk sy dochterkie is uh, uh, zoie, toe kry ek nou onmiddelike bood, boodskapie so, van die dochterkie self, en sy sê, oom, my naam is Krizaan, ja, hoe kan ek so prachtige naam, dan verkeerd krijg uh, maar wow. ons sal daar nog uh, een of ander tyd sal ons waar sy saam met appasing, uh, ons wil daarom, jy weet, op die horizon kunstenaars wil ons op die horizon sit ok, ons luister na Jannie Duplessis, country you ask me too You. That's all that matters and I'll do Anything you ask me to ask me, ask me, ask me. Let the world call me home But if things are right with me and you That's all that matters and I'll do Anything you ask me to ask me, ask me Jani Duplessi daar met You Ask Me Too en jou wonderlijke backtrack wat hulle saam op daar die plaat gebruik en ja, Uh, uh, uh, sien alweer die riem telegram hy het my toon middelik sommer laat weet want hy moet in sy spore trap hy is saam met skoonma wat hy bezig is om te werk so, en hy sê toe vir my dit is Hanliek van Staden dit is en sy is gebore venter nou ja, hy is in die goeie boekies en uh, hy bedrijf die uh, jeagkamp saam met sy skoonma daar so hy moet mooi kyk wat hy doen en uh, alles net recht doen Uh, jy weet, daar is baie op die spel aso, uh, dit is 2 ja plus 4 en uh, ja, soos ek sê uh, in, in, in country circles baie, baie gewild en baie bekend, ons stap aan en ja, ek sê, hy is meer as 20 jaar bedrijwig al in die muziek wereld, ne kom ons luister na die volgende van hom wat ek hier op die draaitafel het en dit is nie hy in Krizani, dit is hy op sy eie, en die liekie wat hy vir ons doen is nog een country ene, en die ene is Dream Lover. I was sitting here on a bar still playing radio The girl at the ball requested a sound by style of playing We bra the ride she made me feel all right As I looked at the crowd lady song was there As a the go at the bow brought me a drink of a song. Designed by the black gate with a weird-looking frown with blue at the top side and red at the down I said, lady, you know that a song that I sang is of love The love of a man to the woman that he's singing of She left him in the rain on a weekend outside on his own She stopped in him on a weekend he betrayed She said, man, I don't know what to do, best thing for love I had my chances, but nothing to be right my drink and let me a cigarette again the smoke I could see the smile on her face but the rise didn't carry it on so I went to the girl and held her beside me and told her it will all be all right the man of a dream. Just make them round tonight She's a man I don't know what to give when it's thing called love I had my chances but nothing to be right in my Janie de Plessie met Dream a love en hier sit ek ne, en ek wacht vir uh, wat is die oudste naam Bobby Dern se, wat op sy album uh, Splish Splash uh, Every night I hope and pray a dream Love will come my way, a girl to hold in my arms and know the magic of it shall, en ek sit en wacht vir die woorde om te kom, en uh, dit is Dream Lover van Bobby Dern, maar dit wil nie kom nie en toe Of val het my by, dat ja, woord vir woord en nood vir nood is hier die liekie dier Janie self gecomponeer en self geskryf en die woorde ook uh, self geskryf. Uh, baie geluk Janie en ek so met ander woorde, die trekking is nie, dit is nie een backtrack daar nie, dit is een wat jy die muziek self voor created en self Uh, gemaakt het uh, uh, wel, ek so dink die liekie moet groot bijval vind uh, hy moet net meer bemaak word daar het ek om nou bemaak en kom ons kyk wat gebeur morgen is jy in die hiet bereid uh, al die van hieraf nou ok, uh, ons stap aan met die programme en die volgende ou is net so gentleman hoor, hierdie ou is A rechte gentleman, en hy is Nicholas Lou, geboren 30 december 1978 in Zuid-Afrika uh, se pop en operasngerrees. Og sanger, Sorry ook oh, Nicholas. <laughs> sy repertoireium hoeofzakelijk in Afrikaans sluit in rock, pop, country en een muziekbelaris en wat ditwels sterk klassieke, klassieke elementen insluit. Lou het een aantal suksesvolle albums gehad eh, dier die vijstellings van Select Music wat eh, met sy debiet album in 2003 begin het en het meer as, as 650 duizend albums verkoop. Sy groot aantal treffer sluit in Ek wil my Baba He vanavond en Rock I Lifey en Generaal uh, nou kom ons luister dan terwijl ons die naam sê Rock Die Liefie. Ons luister gauw na. Uh, wat is naam? Nicholas Lou met Rock Die Levy. sê, rog, daai, leefie, nou, hy is baie lekker om mee te gesels, ek hou van Nicholas en Lau in daardie opzicht, en, uh, ja, die geleentheid wa, wat ek gebruik het om met hom te gesels, is met die uh, uitreiking van sy heel niets te daardie tyd, ek weet nie of het nou nog sy heel niets te is nie, maar het is een, hy die hele land probeer, konwins, om, vir uh, breakfast, moet jy koukopops en kaas eet, en, uh, Het, uh, volgens hom is dit baie lekker ene um, ja, ek kan self so in dink miskien is dit lekker en uh, wat, wat, wat baie mense nie van uh, Nikolaus weet nie is uh, dat hy op een jong ouderdom van 13 in Kroo gesing het teen daarie tyd was meeste van sy ouderdomsmaats onder die zorg van hulle ouders. Hy het 16 jaar lang as een solo kunstenaar opgetree voordat hy samenwerking met ander eners denkende misiekante beginne doen het. Hy toeromvattend met gemiddeld so meer as 100 optredes per jaar. Uh, Lou is geteken of aangeteken by Select Music, die grootste Suid-Afrikaanse platemaatskapie. Daar is nou een veerkie in hulle hoed of een advertentie vir Select Music. Maar uh, ja, daar is andere wat ek ook gebruik. En uh, kom ons luister nou na Nicholas Louse volgende jyne, en dit is die jyne, Coco Pops en Kas. Lekker luisterie, kom hy! So Coco Pops en Kas. Doek jy meer? Dis oor, dis sope broeikie, bies aan die kandeel, vraag oor magoeikie, om recette te deel, syker en boter, op rooster broeikie, aie sikke dinge, kan ons ooit verveel, maar staan iets soos een oorgaan, maar, ek en jy, gaan saam, soos, doelke was en soos bokebabs en kijk maar my allemaal is te pas, as het baie goeie kans, het is tof het al graas. Ek en jy gaan saam, soos bokebabs en kast, bokebabs en kast. Kijk as hij, bil, maar weet beter daar is baie te leer maar het kom maar metheid en mindel my goeie ja ek beleef dit dit is een hartseerding maar een feit is maar een feit dit is klein wie die soupe, baie baie suiker oorst die jobs, die ogen na die braai, sê die wilde baie maar lekker, ek ken Can't feel the distance inside my bones stand out with a orca Back in the day I hung some just like a bossing Back in the day I hung some just like a bossing take my So to so to to this took a boxing class this took a boxing class this boxing class this took a was py in the milky do make the beers be sold kun garsu lakh gan beers i still do In die ochend op die land Soet en soud hand aan hand En ons Staan uit soos een Nou sê, dit was Nikolas Lou en ja, ek dat, my vraag aan hom was, gaan hy enige uh, noemens wat noem eens dit, 'n uh, kredits kry by Coco Pops vervaardigers want hy het citeer daai Coco Pops is so die hele Suid-Afrika genou Coco Pops in kas eet. En uh, ja, hy het 'n wat gestel gewees. Juli 2012, nee, 2014, het hy getrouw met uh, Denise Shrewsbury met een booggenoemde inlichting van Nicholas Lou, is dit die aanleiding dat sang nie net sy enigste passie is nie, uh, of nie net sy patie is nie, maar ook sy talent. Hy stelt treffer na treffer vry en sy aanhangers het hulle vreugde en tevredenheid uitgespreek met die soort muziek wat hy vrystel. Ok, ah, die volgende kunstenaar is Nieuw nachtrein. Oké, okay. hy het uh, reeds in 2012 sy eerste album Gis, uh, Gisters en blisters uitgereik en in 2019 sy uh, tweede op plekke waar ons eens was. So, het is nie te lang al, wat hy, wel hy is lang in die bedrijf, maar sy tweede album nou eers vrygestel uh, op die plekke waar ons eens was, as ook die muziek video van sy lied Stolste Uier. Nou, Neil Nachtrein is een muziekvervaardiger en liedjeskrijver van internationale standaard, het een reputatie opgebouw vir sy emotionele en sielvolle muziek. Sy vorige tref vir enkelsnitte het honderdduizende mense recht oor die land in die wereld geinspireer. Nou, ja, hierdie uh, onderhoud van my met hom was uh, tydens die uh, uitreiking van sy heel heel nietste, ek weet nie hoe die ty nou nog is nie, maar die liekies naam is Hoor Jy My, kom ons luister eers gauw na nieuw nachtrein, eh, uh, ja, nee, ek sien ek het nie, uh, Hoor Jy en My op die... Uh, muziek op die, op die, op die uh, draaitafel of op die speellys nie. Uh, kom ons luister gauw dan na Sweet Sonai Niel Nachtrein. 7 daas, 7 nacht 7 keer wou jy my 7 keer het ek... En kom my lady, luister nou En kan nie geloeg uit vlog op die radio Ek weet nie, zel hou Want je ken al my woorden wat ek wil zijn En je weet van mijn dromen wat ek wil hê So gee my jou hart Daar is hy, Neil, een nachttrein is die man manse naam en wanneer hy sing, word die mens aangeraak en jy, jy voel dit wat van, uit sy binnenste uitkom. Uh, het jylle dit ook so ondervind. Die plattelandse stilte vlaktes en natuur was nog uh, altijd een groot bron van inspiratie vir Neilse muziek. Hy het in 2005 beginne muziek skryf tydens sy verblijf op uh, plaas in die mooie Voorhuisburg nou wonder ek die besters daar ken julle van Niel, hy het in voories, by sy woonstel op hierdie plaas waar hy geblei het, daarso het een trein gereeld voorbij en die type nostalgie wat het gewek het, het geleid tot sy verhoognaam Nachttrein. Okay, kom ons luister na sy tweede ene wat op hier draait al en ek praat nou van Niel Nachttrein sy stilste uur. Lekker luister my een heel nachtrein en ach, kom maar nieuw, ek dink die laatste biekie daar, is net afsjouw het weis jy kan kitaarspeel het <laughs> is uitstekende kitaarspel wat daar gelever is hier na by die einde uh, ja, en nou, nou, nou, net om van nieuw af te stap, ek sien nou het is voor Ries Burg en nie, voor Smit nie So by, voor die smid sal hy nie een trein by sy venster voorbij gehoor het nie. Hy so perre daar voorbij gehoor het. Nou ja, in 2016 het Neil met sy seelsgenoot Netske getrouw. Sy werk as een arbeidstherapeut in Bloemfontein. Hulle geneed het om soveel as moendlik saam te toer met sy muziek. Sy is verseker my grootste ondersteuner. Ons maak a baie goeie, a, a, a, goeie span, sê Neil in Nachtrein. Nou gaan ons oor en ons kom op 'n Suid-Afrikaanse dametjie. Right. Sy is Andriet is in 2007 aangewys as die naaswenner in haar Suid-Afrikaanse TV sangloba, 'n oh, sangkompetisie Idols. Uh, nou ja, sy het eh uh, tennis. Um, wat wil ek sê? Uh, ja, uh, sy die laaste uh, kunstenaar wat ons vanavond aanbied op hierdie verhoogvolle uh, aanbieding, concert. Ok, nou, uh, tydens uh, idols kompeteer sy sy naasweer en her gewees, haar debietalbum A Diamant is in 2008 vrygestel, in 2009 Palms sy die vonkprys vir beste contemporary vrouwelike album in. Haar tweede album, Dink aan my, is in 2009 uitgegeen, en haar derde, vat my woor, in 2011. Kom ons luister eers gauw, na die eerste een van haar, wat op die draaitafel le, en dit is, uh, die een wat ek nou net genoem het, vat my woor, van Andréët. Lekker luister, hier kom my. Die jou hart vir my is dat dit net jy is wie ek wou het nou ja, hierdie speelhuis van my, lyk soos een bordkos. Je weet, as jy beginne eet, is hy vol. En uh, nou op die oomlik, as ek om so kyk, is daar een likkie oor. So, met die likkie gaan ek uitspeel. En dit is weer André Het. En uh, ja, uh, in 2014 ontvang sy Aguma toekening vir die kategorie beste contemporary vrouwe album, wat a Uh, uh, album wat reim met liefde. Nee, die vraag is van die liedjie se naam uh, uh, die liedjie naam wat reim met liefde. Sy het in 2004 aan die hoërskool Brekenvel in Kaapstad, zuid afrika 'n uh, Andre het naam bring na hoërskool, haar beroepsloopbaan as skoonheidstemperapeut op die been maar vestig haar aandag voltyds op sang na dat sy in 2007 een tweede plek in die Idols sangcompetitie behaal het. Nou ek sê vir julle, dank julle julle geluister het en nou sy julle met my saamstem, die roem van Zuid-Afrikaanse kunstenaars was al op hierdie program gewees, het al, het al met ons geseld en daar is soveel, soveel uh, versteekte, nie, wil nie sê versteekte nie, ek wil sê uh, om, om, wat jylle nog nie van gehoor het nie, uh, uh, kunstenaars wat net nie genoeg saam bemaak word nie, en uh, ja, as jy nie bemaak word nie, sal jy nergens kom nie, so die groot, groot uh, deurbraak van uh, kunstenaar is om bemaak te word, daar is hordes uh, baie kunstenaar uh, wat uh, baie talentvol is maar hulle word nie rechtbemart nie en sal dus op die achtergrond bly uh, hier het julle vandag nou na die roem van die roem geluister wat al met my gesels het op die uh, program en dit is op die horizon ek uh, gaan afsluit met die liekie van uh, André Heet en dit is een baie oud bekende van haar, een drippel in die see, en ek sê vir julle, baie baie dankie vir die inskakel, en baie baie dankie vir julle, kommentaar, en sovoorts, en sovoorts, ek glo, julle het hierdie program geniet. A, lekker avond vir julle, hier kom André het, en sy sluit vir ons af met een drippel in die see. in your mind.